Микола Куліш Мина Мазайло Дійові особи Мина Мазайло Харківський службовець середніх літ Лина Тилина Мазайло Його дружина Рина Мокрина Мазайло Їхня дочка Мокій їхній син Уля подруга Рини Тьотя Мотя Сестра Мини з Курська Тарас Мазайло Дядько Мини з Києва, Баронова Козино, учителька правильних произношеній російської мови, Тертика, Губа, Аренський, комсомольці, друзі Мокія. Дія відбувається в домі Мини Мазайла на Енській вулиці 27 Холодної гори міста Харкова у 30-ті роки ХХ століття у період найбільшого поширення українізації. Дія перша У гості до Мазайлів приходить Уля. Рина в цей час чепуриться перед люстерком, але, побачивши подругу, одразу кидається до неї. «Ой!» «Улю, тобі не сором? Я так тебе жду, нерви як не луснуть. У нас в квартирі таке робиться. Це ти купила нові рукавички? За скільки? Таке робиться? Братик мій мокій, збожеволів от своєї у кермови. ти розумієш?» Уля теж швиденько зиркає до дзеркала, милується собою, примруживши очі. За три сорок. Ринай собі до люстерка, зробила трагічні очі. І, мабуть, уб'є папу. За три сорок? Дешево. Або папа його, бо вже третя лампочка перегоріла. Так пише по-українському. Цілу ніч пише, ти розумієш? Навіть вірші. Уля здивована. Арина продовжує розповідати, що тато й слухати не хоче про мову, а навпаки, хоче їхнє малоросійське прізвище змінити і підшукує собі вчительку, яка б навчила його правильної російської вимови. Уля ще більше дивується, Арина продовжує розповідати, що Мокій про це ще не знає і мріє додати до прізвища Мазайло загублену половину «квач». А Мазайло зранку пішов до Захсу дізнаватися, чи можна змінити прізвище і чи має він право змусити до цього Мокія Мати ж пише секретного листа в цій справі до тьоті Моті в Курськ, щоб вона якнайшвидше приїжджала на допомогу Входить Лина Мазайло Рина питає матір, чи написала вона листа Мазайлиха розказує, що написала і вже навіть відіслала Рина заперечує, одного листа мало, треба ще й телеграму, бо листа тютя одержить не скоро Мати йде, а дівчата продовжують розмову Рина просить Улю закохати в себе Мокія, щоб можна було його легко переконати змінити прізвище Уля віднікується, мовляв, не здатна вона хлопців у себе закохувати Знову заходить Мазайлиха, Рина питає про телеграму Мати зачитує їй текст повідомлення Курськ, корінний ринок 36, Мотроні Розторгуєвій Негайно-негайно приїзди, подробиці листом, сестра Лина Донька сердиться «Навіщо подробиці листом? Тоді тітя чекатиме на цього листа і не приїде швидко!» Мазайлиха з досади прикусила язика «То я хотіла, щоб не пропали десять копій, що на листа витратила!» Рина показує їй, як треба складати телеграми «Дай я покажу, як писати!» «Мрія воскресла! Мина міняє прізвище! Мокій з божеволів у кермови! Станеться катастрофа! Приїзди негайно!» Мазайлиха йде відсилати телеграму. Арина продовжує вмовляти Улю, але та відповідає, що навіть не знає, з чого почати. На це Рина обіцяє показати таємний ключик до Мокиного серця Це захоплення всім українським Вона підводить подругу до кімнати брата і стукає в двері Виходить Мокій, юнак із мрійними, але злими очима Хотів гримнути на сестру, та побачив, що вона не сама Тим часом Рина знайомить його з Улею і розказує, ніби подруга цікавиться значенням українського слова «бразулійний». Мокій терпляче пояснює, що це означає «темносиній колір». Потім Рина просить розказати ще й про слово «бринить». Мока вже більш радо пояснює його значення, звертаючись до Улі. Між тим Рина від імені Улі розказує, як її подрузі подобається усе українське, зокрема афіші та кінематограф. Коли Мокій вибігає до своєї кімнати, щоб принести Улі якусь україномовну афішу, Рина тріумфально підбиває підсумок. «А що? Ще один захід і ти, Улько, сьогодні в кіно!» Тепер ти розумієш, як з ним треба поводитися. Ти котись зараз просто до нього в кімнату, розумієш? Бо тут він покаже тільки афішу, а там у нього словники, книжки. Хоч до вечора розпитуйся, залюбки відповідатиме. Побачиш яку книжку і питай, а тоді в кіно. Ну, а там ти вже сама знаєш, як і що. Уля боязко підійшла до мокієвих дверей, постояла і таки пішла. У кімнату вскакує Мазайло. «Дайте води!» – випив води, помацав серце. «Думав, не переживе!» Мазайли Хайрина одночасно питають. «Не міняють!» Мина схвильовано розповідає, що довго боявся підходити до Захсу і дізнаватися, згадуючи, як йому нещастило через те кляте прізвище І на службу Мазайла брати не хотіли, і Лину довелося закохувати в себе під прізвищем Мазалов І досі з усієї його родини через нього сміються Нарешті набрався хоробрості і спитав як виявилося, поміняти прізвище дуже легко Усі радіють і починають гадати, яке прізвище обрати Вигукують різні варіанти Сіренєв, Сіренський, Розов, Дерозе, Тюльпанові, Фон Лілієн. Однак їхні веселощі затьмарює думка про те, що ж робити з Мокієм Мазайло категорично заявляє, що вб'є сина та переступить через його труп, якщо той стане на заваді. Натомість Рина радить переждати до офіційної зміни прізвища і поки підшукати вчительку правильних проїзношеній, почекати на приїзд ттьоті Моті та, можливо, викликати ще й дядька Тараса з Києва. На останє мати жахнулася. «Тараса Мазайла! Господь з тобою! Та чи не в нього наш Мокій вдався? Там такий, що в нього кури по-українському говорять!» Мазайло ж хвалиться, що вже знайшов собі вчительку із рафінадною руською вимовою Тут до кімнати заходить Мокій, продовжуючи агітувати Улю «Мазайло квач!» Улю! Це ж таке оригінальне, демократичне, живе прізвище. Це ж зовсім не те, як якесь заяложене, солодкоміщанське аренський, Ленський, Юрій Милославський. Взагалі українські прізвища оригінальні, змістовні, колоритні. А Уля нишком хвалиться Рині, що йде з Мокієм у кіно. Дія друга. Через два дні. Рина допитується в Улі, чи закохала вона в себе Мокія. Уля сором'язливо віднікується, каже, що не знає. У кіно водив, зельтерською водою і сиропом пригощав, печиво купляв, провів до самого дому, ще й постояли трохи. І все про рідкісні українські слова розповідає, та про думи, пісні, але про кохання ще не говорив. Рина заспокоює подругу, кажучи, що Мокій, звичайно ж, закохується в неї. Однак треба поспішати, бо скоро вони вже змінять прізвище. Увійшов Мокій із книжкою, олівцем і сантиметром. Уля говорить, що прийшла до нього по книжку, але не знає, яку краще взяти почитати. Просить, щоб він дав їй таку, яку сам хоче, наприклад, ту, що в нього. Мокій відповідає, що це книга з української етнографії та антропології Уля взяла її, подивилась і похвалила «Гарна книжка, в палітурках і здається з золотим обрізом. Мокій виправляє її, кажучи, що насправді по-українськи буде не із золотим обрізом, а із золотими берегами Уля захоплено його слухає та розпитує про інші слова У цей час до помешкання Мазайлів Заходить суха, потерта якась дама в довоєнному вбранні Звертається до Улі, говорячи, що вона баронова козино І прийшла, як домовлялися, давати її папі лекції З правильних произнушеній Уля відповідає, що її папа помер три роки тому і вчителька, напевне, помилилася Мокій здогадується, що до його батька І питає «Може, до Мазайла ви прийшли?» Вчителька радіє, що згадала нарешті прізвище «Так, Мазайла! Він ще казав, що не треба запам'ятовувати прізвище Бо не сьогодні-завтра має змінити його в ЗАКСі на інше Воно справді якесь чудне? Либонь малорусійське!» Мокій гнівається і кричить Однині у мене папи нема Входить Мазайло і радісно кидається до козино Свердлячи очима Мокія, він запрошує вчительку до кімнати А син гнівно бурмотить навздогін Не дам, не дозволю і жодної лекції Потім звертається до Улі «Бачите тепер Улю, який я самотній, рідня, а нема до кого слова промовити, тим паче українського, слухати не хочуть. Буду на зло, на досаду декламувати українське слово. Не розуміють його краси, а з моєї самотності сміються. А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовити словом з Грінченкового словника та із власного серця». Уля уже поникла жалощами, запевняє Мокія, що стане для нього такою подругою. Зворушений хлопець замість освідчення пропонує Улі українізувати її. Дівчина спочатку опирається, але Мокій наполягає, бо в неї ж і прізвище українське, і очі, і губи, і стан. Хлопець навіть починає обмірювати Улю сантиметром. І пояснює, дивлячись у таблицю у книзі, що в неї скрізь український індекс Зріст, довгі ноги, смаглявість, темні очі тощо І наполягає на своєму Отже, дозвольте мені вас українізувати, Улю Дівчина погоджується Тим часом у Мазайла починається урок правильних произношеній Баронова Козино хвилюється, ніяковіє, потім вирішує почати, як у гімназії, з молитви Обоє натхненно і зі слізьми вичитують молитву Далі беруться за розучування російського вірша «Сінакос» У Мазайла ніяк не виходить вимова російського «Ге» Він увідчаї, учителька заспокоює, просить не хвилюватися Мазайло говорить, о, як не хвилюватися, як, коли оце саме «ге», увесь вік мене пекло і кар'єру поламало. І ще молодим губернатора дочка оддаля закохалася мною, почувши ж з уст моїх «ге», «ге», «одвернулась», «скривилась». Мокій вирішує перешкодити урокам батька Отчиняє двері й починає вчити Улю української мови Читаючи разом із нею народну пісню «Брат і сестра» Але дівчина не може вимовити українське «Г» Тож тепер у домі почергово звучить то голос Мазайла, то голос Улі У першого нічого не виходить з російською вимовою а у другої – з української. Нарешті, зрозумівши, що користі жодної не буде в обстановці перекрикування, обидві сторони припиняють навчання. Після цього Мина свариться із сином. Раптом дзвінок у двері. «Це прибула тьотя Мотя, Мазайлиха радіє!» Слава Богу! Спасителька наша приїхала! Рина на ходу розказує тьоті Моті, яка в них сталася катастрофа в домі. Усі вітаються з Розторгуєвою, а вона обурюється українізацією. Не бачили? Не читали? Харків написано. Тільки-но під'їхала до вокзалу, дивлюсь, от! такими великими літерами Харків. Дивлюсь, не Харків, а Харків. Нащо питаюсь, навіщо ви нам іспортіли город? Мокій суворо зауважує, що місто навпаки хочуть виправити, а не зіпсувати таким чином. Тютя у здивуванні і з огидою питає Моку, невже ж він і справді за Харків і заквача. Мокій у роздратуванні кричить, що саме так і є, і вибігає з кімнати. Усі бідкаються, що ж його тепер робити. Мазайлиха пропонує проклясти сина, батько вбити, а Рина оженити. Тьо ж ходила наполеоном. І думала Пролунав іще один дзвінок у двері Приїхав дядько Тарас Мазайло і Мазайлиха з жахом кричать Рині Не пускай його, скажи нас нема, нас арештовано Дія третя Третього дня Рина зустріла Улю на порозі І повідомила, що настав вирішальний день Тьотя Мотя викликала Мокія на дискусію про зміну прізвища Мокій же запросив комсомольців що з цього вийде, не знає Добре, що брат хоч із дядьком посварився за стрічку За якийсь там стиль, і від самого ранку гризуться Тут чути Мокіїв голос «Вуськолобий націоналізм, шовінізм усе це» Батько у відповідь «Не шовінізм, бельбасе, а наше рідне, українське» Потім Рина взялася розпитувати Улю, як у неї просувається справа із закохуванням Моки. А виявляється, що Уля сама закохалася в Мокія та в усе українське і не збирається відваджувати хлопця від Укрмови. Рина розлютована З його кімнати заткуючи виходить дядько Тарас Продовжуючи говорити Нехай мишовіністи, нехай Самі ви ще не шеретовані І мова ваша радянська не шеретована Шеретувати значить очищати Суперечка закінчується тим, що Мокій Зачиняючи двері, прибив дядькові носа і ще раз обізвав його шовіністом Увійшли тітя Мотя, Мазайлиха, Рина, Уля Дядько Тарас, не помітивши їх, бурмотить собі далі «Українізатори! А чого б головного командувателя війська України та Криму Та головного отамана або й на гетьмана не перекласти? Хіба б не краще виходило? Здрастуйте, козаки! Здоров був пане головний отамане або й гетьмане!» Між дядьком Тарасом та тьотею Мотею заходить суперечка про те, якою ж мовою говорили козаки – російською чи українською. Тьотя обстоює, що російською, бо й Тарас Бульба в Гоголя російською розмовляє. Це ледве не доводить дядька Тараса до сказу. Він гнівно заперечує, що Гоголь був наш, але боявся говорити українською. До кімнати заходять Мазайло, Баронова Козино, а також комсомольці Комсомольці роздивляються і обмінюються репліками «Так, обставинки сутоміщанські, чи вартою в'язуватися? Парень просив, треба помогти» Виходить Мокій і радо вигукує до хлопців «Невже прийшли?» Спасибі, а я, бачте, заховався отут із своєю укермовою. Сиджу, сливе сам у день і вночі та перебираю, вивчаю, забуту й розбиту, і все ж таки яку багату, прекрасну нашу мову. Кожне слово, щоб не пропало, знаєте, щоб пригодилось воно на нове будування. От сідайте, зараз почнемо. Усі зібралися на дискусію. Комсомольці знайомляться з присутніми Тьотя Мотя кокетує. «Мені б років десять скинути Я б сама вписалась у комсомол Ух, і комсомолка б з мене вийшла!» Зачувши прізвище комсомольця Аренського Мазайли і усі в захопленні «Яке чудове!» Тоді інші двоє називають свої Іван Тертика, Микита губа. Дядько Тарас усе допитується, чи Тертика родом не із запорізьких козаків-отаманів, але той не знайомий зі своєю генеологією, чим дуже розчаровує дядька. Тьотя Мотя не знає, як почати дискусію, і повторює вичитану десь фразу «Життя – то є все». Нарешті здогадується і пропонує обрати президію у складі одного председателя. Просить подати пропозиції щодо нього Усі кричать, що хочуть обрати на голову тьотю Мотю Вона швиденько питає «Заперечень немає?» І бере слово, пропонуючи примирити сина з батьком Для цього вона передає слово спочатку Мокію Але він відмовляється, говорячи, що не він викликав на дискусію, а його Тому не хоче говорити першим Через це знову спалахує сварка і Мокій все ж таки патетично виголошує промову про важливість лікнепу та вивчення укрмови на Холодній горі, що може вивести її на перший ступінь української грамотності, щоб ми наздогнали стару європейську буржуазну культуру на високості інтернаціональної культури. І першим проти цього прогресу, на думку хлопця, постає Мазайло – Тьотя в цей час обурюється тим, що Мокій визнає себе українцем, а не руським Бо ті українці – лише якась австріяцька видумка Дядько Тарас докидає свого розуміння українізації Це спосіб виявити всіх нас українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було Попереджаю а Розторгуєва вперто не може зрозуміти, хто ж такі українці і звідки вони взялися. А ще, чому в Харківській провінції балакають не так, як у Курську? Знову починається сварка. Нарешті тьотя Мотя пропонує припинити дискусію. Ще раз проголосували. Тепер головні учасники по черзі вносять свої пропозиції. Тьотя Мотя... Змінити прізвище Мазайло на інше, більш людське, яке на зборах і слід придумати А Мокій – не міняти прізвище Мазайло та ще й додати до нього загублену другу половину – квач Між тим комсомольці провели миттєве засідання комсомольської фракції І ухвалили пристати на пропозицію Мокія, бо таке прізвище – трудового походження Утім, вони висловлюють переконання, що скоро всі прізвища не будуть потрібні взагалі, бо замість них запанує всесвітня система номерів. Тьотя Мотя пропонує голосувати за свою пропозицію. До неї пристають Мазайло, Мазайлиха та Рина. Уля утримується. Дядько Тарас приєднується до них за умови, що Мазайло в новому прізвищі принаймні залишить корінь Маз. Прибічники нового прізвища опиняються в більшості, тож одразу починають вигадувати і вигукувати прізвища. Мазов, Зайломаз – сидять Котарас. Тарас, Мазеленський, Демазе, Рамзес, Фон Мазел – Рамазан Арзамасовій, Мазайловський, це знову дядько Тарас, схоже на гетьман Виговський Мазайлович, схоже на гетьман Самойлович, не перестає мріяти дядько Тарас Нарешті Рина вигукує Мазєнін, яке схоже на Єсєнін Прибічники зміни прізвища з радістю погоджуються з цим варіантом Дія четверта Четвертого дня прибігла весела і зворушена Уляй, похвалилася Рині, що таки прикохала Мокія, знайшовши одну пісню, яка подобалася хлопцеві «Пам'ятаєш? Я тобі розповіла, як вперше вела його через сквер, і він сказав уривок із вірша» Я покрию свого милого слідочок, щоб вітер не звіяв. Ото й запали мені в душу ті слова. Ото я й спитала якось, чи не знає він усього вірша. Ні, каже Улю, ці слова у Грінченка, а де цілий вірш, то вже місяць шукаю і ніяк не можу знайти. Я й подумала, а що як я знайду? І от, уяви собі, купила Грінченкового словника, от шукала слова аж у другому томі. «Рино, аж на сторінці 647. Дивлюся, під ними примітка. Чуб, римське 546». Кого тільки не питала, де тільки не була, не знають, що воно таке. Нарешті дізналася Чубинського, том 5, сторінка 46. У публічній бібліотеці нас силу знайшли, додому не дають. Так я в бібліотеці вичитала. Рино, і от учора ввечері я стала перед мокою та читаю вірша. Боже, Рино, якби ти побачила, затримтів увесь, заплакав, стиснув мені руки, в очі дивився. Улю каже, Улю, давайте разом читати, давайте разом жити, бо мені Кажу, без вас, Улю, одному трудно, не можна, не проживу Після цієї розповіді врине виник новий план Вона наказує Улі вдати, ніби їде жити до своєї тітки в Одесу Якщо Мукій не погодиться змінити прізвище на Мазєнін Уля віднікується я не зможу, Ринусю, він же українець, не зможу. Я... Я сама вже українка. У Рини від цієї заяви трохи не вискочили очі. Тут вже вбігли тьотя Мотя і Мазайлиха, репетуючи, що це щось зовсім страшне. Рина заперечує подрузі. Яка ти українка, Ульхо? Ти вже й мови не знаєш. Сама ж казала, що тільки покійна твоя баба по малоросійському говорила. На що Уля заперечує? Мама ще й тепер по-українському, як коли закидають. Крім того, в мене очі українські, ноги українські, все-все. Жінки дивуються, до чого тут ноги. Уля їм пояснює, як в антропології пишеться про те, що українці здебільшого довго ноги і що нема гіршого, як коротконога жінка. При цьому гордо витягує свою ногу. Усі жінки глянули на свої. Потім почали дружно вмовляти Улю, що Мока просто захворів на українські фантазії, що він покохав у ній тільки українське і хоче зробити на ній українізацію. Коронною в тій суперечці стає фраза тьоті Моті. Боже, по-моєму приличніє бути знасілованний, ніж лі Рина ж змушує Улю піти до Мокія на розмову. Сама йде за нею. Тьотя, побачивши, що всі вийшли, повернулася до дзеркала і почала пальцями вимірювати свої ноги. Рина визирнула з дверей здивовано тьотю. та зніяковіла. Я зараз, це у мене підв'язка спала. Увійшли. Уля і Мокій Мокій дуже радий, ласкаво говорить до Улі, читає вірша Уля ж повідомляє йому, що їде жити до тітки в Одесу Мока приголомшений, допитується чому На що дівчина відповідає Її примушують, ні преодолімо Юнак розгублений, як же це так? Цитує вірша «Сиди один в холодній хаті» «Нема з ким тихо розмовляти, а ні когісінько нема!» За дверима чути спонукальне шипіння рини. Уля щиро з болем відповідає, «Моко, а ви могли б зробити щось, щоб я зосталася?» Мокій розгублено питає, що ж йому треба зробити. Але Уля не може вимагати від нього взяти нове прізвище – вона плаче, і мокій незграбно, але палку цілує її, а потім говорить, що він усе зробить, щоб вона зосталась. Хай лише скаже. Уля хоче сказати, але потім передумує і з гіркотою вигукує Ні, прощайте, і йде. Тим часом Рина, тьотя Мотя та Мазайлиха сперечаються, хто має піти до Мокія і сказати, що йому треба змінити прізвище, щоб Уля лишилася Ніхто ж жінок так і не наважується Тьотя жалкує «Ах, який момент був, такого моменту вже не буде» Ускакує на піводягнений Мазайло з газетою в руках, хапається за серце і кричить, що є публікація про зміну їхнього прізвища. Усі побожно роздивляються газету. Тьотя вручисто читає. Харківський Окерзагз на підставі артикулу 142-144 Кодексу законів про родинну опіку та шлюб Оголошує, громадянин Мина Мазайло міняє своє прізвище на Мазенін. Цю новину зустрічають загальною радістю. Входить дядько Тарас і допитується, у чому справа, але на нього ніхто не звертає уваги, усі продовжують радіти, декламують рядки з вірша «Сінокос» і приміряють до себе нове прізвище. Тютя пропонує поставити газету в рамку і відсвяткувати подію. Мина просить подати йому дореволюційний парадний сюртук Дядько Тарас у відчаї називає себе дурним Убігла Мазайлика із сюртуком і сказала, щоб Мина швидше одягався, бо їм треба до дзеркала Може знайомі, сусіди, дізнавшись про публікацію, прийдуть Мазайла сам перед люстром Однині я Мина Мазенін. Починає вітатися саме з собою на різні голоси, уявно рекомендуватися перед високими чинами, милується прізвищем Тим часом Мазайлиха вже дістала раму для газети Мазайло продовжує уявну розмову, ніби знайомить гостей із своєю дружиною Мазайлиха підтримує гру, мина вклонився «Мазєнін» «Ні, краще так» «Вип'ємо за здоров'я нашого вельмишановного мини Марковича Мазєніна!» На це Мазайлиха. «За мадам Мазєніну! За килину Трохимівну Мазєніну!» Дядько Тарас іде через кімнату, нікого не помічаючи і називаючи себе дурнем. Мазайли продовжують радіти новому прізвищу. «Вбігає Ірина. Вона здивована, що батьки стоять перед дзеркалом і з кимось розмовляючи Тоді розуміє, у чому справа, і підхоплює забаву Мазайло замріяно Слово має Мина Маркович Мазенін. Мазайлиха замріяно Вам скільки аршин, мадам Мазєніна Мазайло «Браво, хай живе Мазенін. Мазайлиха «Ці квіти і конфекти однісіть, будь ласка!» Рина замріяно «Рині Мазєніній!» Мазайло «Чули? Помер Мазенін, Мина Маркович!» Мазайлиха Засмучені тяжко, про це жалібно оповіщають всіх родичів і друзів дружина, Рина. І дочка Мазєніни. Знову приходить дядько Тарас, лаючи себе дурним, Мазайло. На цвинтарі пам'ятник золотими буквами. Тут спочиває прах мини Марковича, Рина. І наша вулиця – вулиця Мазєніних. Обнялися втрьох і от щастя заплакали Увійшла тьотя Мотя і здивувалася, чого всі плачуть Їй пояснили, що з радості, бо нарешті вони мазєніни Тьотя й собі слізку вронила Треба буде й собі трошки одмінити прізвище Розторгуєва – це прекрасне прізвище Та, на жаль... Немодне тепер От, наприклад, м'яталова темброва Зовсім інша річ Входить дядько Тарас Сумно питаючи, чи нікому він тут не потрібний Відповідають, що не потрібний Хіба що хай двері відчинить, як хто прийде поздоровляти Дядько Тарас від образи не знає, що робити Постукав до Мокія Тобі я теж не потрібний Мокій роздратовано відповідає «Як комсомольцю кадила, так ви мені потрібні!» Тоді дядько Тарас, дивлячись у дзеркало «А собі ти ще, потрібний!» Знову починає лаяти себе, обзиваючи різними прізвиськами Задзвонив у сінях дзвоник Дядько пождав, чи не вийде хто відчиняти Нарешті вирішив відчинити сам «Заходить баронова козино» З букетом квітів Побачивши, що в кімнаті нікого немає Занервувалася і питає дядька Тараса Чи вдома Мазєніни Дядько вирішив хоч якось помститися і сказав Зайломази ви хотіли спитати? Баронова казино пояснює, що він, мабуть, не читав публікації в сьогоднішній газеті Дядько Тарас у гніві кричить а в завтрашній буде моє спростування Тільки за еломази Як це так? Раз-два, і вже мазєні не га І розповідає, що за царських часів Дуже важко було змінити навіть непристойне прізвище Зокрема, один секретар земської повітової управи Каленик Митрофанович Гімненко Тільки за кілька років із дозволу царя Спромігся замінити своє прізвище спочатку на Говненка, а потім на Вороненка Від цієї історії баронова козино знепритомніла Дядько Тарас знічев'я читає газету І побачивши підпис іона в сущий ригочиться Люблю злодія Вчителька очунялася і образилася ви ще й смієтесь, вищі глузуєте, дядько Тарас відповідає: "Де ж пак? Читаєш фельєтона зовсім несмішно і недотепно, ну а вже як дочитаєшся до підпису, не можна вдержатись". Широко розчиняються двері, входять усі Мазайли та тьотя Мотя. Баронова козину вітає Мазайла та всіх присутніх і нагадує мені розучуваний віршик сінокос. кос. не забуліще ще? Пахніть сіном над лугами!» Мазайло продовжує рядки, усі підхоплюють і разом натхненно декламують, намагаючись дотримуватися правильних проізношеній. Але в них це виходить дуже смішно. Натомість дядько Тарас демонстративно починає читати слова однієї старовинної народної пісні, а Мокій іншої. Тьотя Мотя повісила на стіні газету в рамці з урочистим вигуком. Хай живе Минна Маркевич Мазєннін, ура! На це дядько Тарас. Хай живе Мазайловський нишком гетьман Биговський. Мокій і собі. Мазайло квач, тьо Мазайло, Мазайлиха, баронова козино. Рина оточили мокія, закружляли навколо нього, переможно закричали, приспівуючи. Сінакос Раптом увійшли Тиртика з м'ячем Із газетою «Комсомолець України» Губа і в перспективі за ними Уля Мокій кинувся до них «Поможіть хоч ви, сам уже не можу, хіба ж не бачите?» Комсомольці розпитують, з чого це такий шум учинився Тьотя Мотя показує на газету І просить почитати голосно, щоб усім-усім було чути Губа придивляється, починає читати, але не там Його поправляють, а він раптом вичитує зовсім інші рядки в газеті За постановою комісії в справах українізації, що перевірила апарат Дон Звільнено з посади за систематичний і зловмисний опір українізації службовця М.М. М. Мазайла Мазєніна Усі ойкнули Кинулись до Мазайла розпитувати, що ж це таке. Невже правда? Але той занімів. Тертика ж тоді звертається до Мокія. «А ми прийшли врятувати тебе, міщанської стихії!» Уля й собі втрутилася. «Це я. Побачила, наші йдуть. Так я покликала на поміч. Я вже до тітки ніколи не поїду». Мокав захопленні. «Ну, улю!» – і натхненно читає вірша. Комсомольці підхоплюють його, а тертика говорить. «Скоро скажемо всім Мазініним! Гол!» Ударив м'яча, губа підбив, за ним мока та уля.